МЗС Російської Федерації дивується і обурюється, що спроби пограбованих пасажирів подати заяви до міліції залишилися безрезультатними. Припустимо, що не менше, ніж третина пасажирів потягу – це росіяни, тобто орієнтовно 200 осіб, 90% із них повинні мати акаунти в соціальних мережах Фейсбук, Контакті, Однокласники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 14 березня 2014 року на офіційному сайті МЗС Російської Федерації заяви з приводу резонансних подій у Донецьку, що відбулися напередодні. Так, 13 березня 2014 в Донецьку більше,